Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem érd meg az árnyékától. Eljátszva az úcska színjátékot. Nem. Én csak boltba járok, sajnos kosztvában már nem. Nem. Visszaszámolok. Száz, 98. Elég. És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel. Fiala, Kejfe Jancsi. Civil Rádió 9800 és interneten. Jó Nulla Please 06 és 0636771161. Please talk to me. Gyorsan elszálltak ezek a napok. Egyedül a tegnapival volt némi probléma. A kvázi családi időből való visszatérés, az nála mindig problémákat szokott okozni. Így a tegnapi nap a szó átvitt, és talán szoros értelmében is ható. Bár az a szó, hogy kukázható, az nem jellemző rám.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 Ma a 2019. április 23-a van, 6 perc múlva reggel 7 óra. Ez a Kéfely minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János, 14 éven aluljaknak nem. Felette is a igen korlátozott mértékben ajánlott. Árbóc kosárból való jelentése. Nincs túlságosan meleg, derült ég sincsen, olyan borókás, a hegyen 6, a síkságon 8 fokon. Ezek a mi perceink, bár az összes perce miénk, ha beszélgetni akarunk, ami azt jelenti, hogy több ember beszél egyszer, és nem kizárólag az én hangomat lehet hallani. Akkor arra kérem önöket, hogy hívják fel a 0614890999, vagy a 0636771161-es telefonszámot, és aztán... Like és aztán... Come on, come We're so Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, amit ma elmondhatsz, ne halaszt holnapra. Nyolc perccel. Most már 9 perccel reggel 7 óra után 061 illetőleg 0636771161. Figyelek, ha van mire.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 egy kis némi felfordulással, de azért... Jó, de úgy a... el, hogy mindent kirámolni, lefestelni, a... és aztán mindent visszarámolni? Ja, hát ez körülbelül így, és gyakorlatilag a, a bankszakma után, hogy egy villanyszerelő és képzés után közepesen képzett festő is vagyok most már. Hát azt kell mondjam ennek, hogy még életemben nem dolgoztam ennyit, tehát gyakorlatilag, ameddig világos volt, mindig dolgozni kellett. Szerintem olyan 30 miskolom volt, a 30, mi csoda? Nem értettem. Elfasztott hívás, bocsánat, angol Igen? mondtam. Tehát, Bcsánat, uh, tehet, de Igen? azt se tudtam, hogy mi történik a világban. tehát tényleg tegnap este döbbentem meg, hogy volt az összélankai, mert én sorozat, tehát Tőlem akár a világ összedőlhetett volna, hogyha ez nem zalegerszegen van, tehát fogalmam sem volt. Ez hát gondoljon az... bele, hogy valamikor így éltük az életünket, mindannyian. Igen, igen, igen. Az... Nem feltétlenül a festés okán, hanem... <gül> nem, nem, nem, nem tudtuk, hogy mi történik a világban. Igen. Igen, igen, igen, Szóval én hullafáradt vagyok, nekem ez volt a húsvét. Ja, de, milyen én az van, az élmény az, de milyen az élmény azt követően, hogy megnézte azt, ami született? Uh, hát, őszinte leszek, én, <gül> én nem tudtam annyira boldog lenni, mert minden este, amikor leszökültem, akkor láttam a horgász felszerelésemet a sarokba. De és mindig az elszalasztott elszalasztott uh, horgászat jutott eszembe kicsit próbára tette azért a kapcsolatunkat ez a öt nap de, de, de akkor de, ott nincsen festő? vagy, vagy mi? hát tehát, egyszerűen ott sincs, tehát sehol sincs senki és őszinte leszek, tehát hogy uh, én azt gondolom, hogy attól, hogy minden nagyon drágább lett, tehát ugye az összes szakember, igen tehát szerintem az az öt év alatt, amely megduplázódott, vagy triplázódott a szakmunkának az ára, nem lettek ötször, vagy hatszor jobbak a festők, meg a villenszerelők sem előközben. De valójában mi az, ami próbára tette a kapcsolatukat? Mert ha én jól értem, akkor az, hogy a felesége szerette volna, ő meg nem? Hát, ugye az, hogy, hogy evi is közben jött meg az étvágy, tehát azt gondoltam, hogy az, amit megcsinálunk, tehát az amit megterveztünk, az, azt meg lehet csinálni, de folyamatosan gondolta az én, drágám, hogy még ez is belefér, még az is belefér. És uh, hát ugye én, az a nagy részét én csináltam, ő pedig amikor volt, ugye nyitva volt, akkor éppen vásárolt, tehát hogy úgy <gül> <gül> kicsit rabszolgának éreztem magam. És mi szólt hozzá az anyósa? Hát ő nagyon örült, tehát hogy hogy tehát persze, tehát én is nagyon örülök, meg hogy elképzel. Most már nem mondja, de tehát így... most azért óvattal ezzel, tehát én értem, hogy most már nagyon örül, de az nem ezt mondta. Igen. Tehát igen. De azt akarom mondani, hogy... És hogyha a felesége élet... holnap azt mondja, hogy... Nem. <gül> nem, nem mondja. Hát, <gül> Jó. Ugye, itt bent voltunk egy boltba, és mondta, és ilyen, ilyen íves ajtónyílások vannak, és megcsináltuk ezeket a sarok elemeket, és akkor mondta a bolti adó nagyon humoros ember volt, hogy tud olyat, ami a körívre is e, ilyen sarokvédőt, és mondtam, hogy nem tud. Tehát, hogy a korlátok, tehát ezzel én nem akartam foglalkozni. Jó, de ez mikor volt? Mert ez szombaton volt? Mert ugye boltok... Egyébben pont szombat reggel, amikor 7 óra 30-kor nyitott a bolt, akkor mi 7 óra 30-kor ott voltunk, hogy ne veszítsünk időt. Igen. Akkor most regederálódnia kell? Most az, szerintem az irodában a... én a... Én most pihenni fogok. Tehát én most nekem a munkám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 418 múlt egy percel 0614890999 és egy figyelek, ha van mire? Earth, my... Ki önkettes szomszéma? Ha valaki úgy gondolja, hogy mégis akkor a kettes orszámmal be lehet kopogni. és 063677161 van még rá több mint egy tucat perc. A 2019. április 23-a les egész nap, de 7 óra 21 perc, már csak 50 másodpercig. Ez a Kéjfej minden, az azaznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fialajános műsor a borult ég alatt, 10 fok alatt, de tavaszban. Tavaszkor. 061 4-es 8-as 9-es 0 999 valamit 0636771161 Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás Amit ma elmondhat, ne halassza holnapra!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 támadásáról szót, kísértetjesen borzongtam bele, hogy ugyanaz, mint ami, ami tegnap előtt Sri Lanka volt, és döbbenetes ez a film, Énként érdemes megnézni, a lesz nézd meg. A harmadik, hogy a, a, a, az ATV-ben Basra Peste bejelentkezett Sri egy nagyon kedves régi ismerőső, nekem dolgozott sokan, ilyen ilyen gázvízszerő Tamás, aki kiköltözött Magyarországról, buthista lett, Sri Lankán lakik a tengerparton is, ilyen magyar utazási irodák csinált és ilyen turistákat vezetett. Föl is hívtam délután, hogy mi van vele, és mondta, hogy épp most mennek föl egy butista templomhoz egy csoportot visszük csak egy érdekességet mondtam, hogy vannak emberek, akik itt elhagyják ugye, az országot, hogy vissza akarnak jönni, és butisták lesznek. Hát ez ilyen, ilyen, ilyen is van. Én mondjuk ezt nem tudnám megcsinálni, mert nekem nagyon, nagyon hiány van az, amit honnan. Csak lesz időd, nézd meg ezt a filmet. Oké okay. nulla és nulla 5 percünk van lesz fél nyolc. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Hát ha a filmet ajánlta Horváth Péter, én is belenéztem tegnap egy kicsit a falkasába hát azt hiszem, hogy most már teljesen értem, hogy miért nem kapott semmiféle díjat az a film. elképesztő, amiről szól, és döbbenetes a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 0614890999 valamint 0630 6771161 4-es sorszámmal 4-es. Ha már itt a sorszámról van szó, liberális ítélőszék, voltam az anyám által megörökölt cibbankarban a múlt héten,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 Volt ennek a pillanatnak ott, akkora cibbankban egy ilyen örkényes magyar íze. Négyes sorszámmal 061 és egy 06 Lakatosíthany a köreggel, négyes sorszem boldog tulajdonosa. Uh, nekem is lenne egyrészt egy kényelme ajánló. Igen. Itt a napest a zöld könyvcímű filmet néztük uh -huh. meg. Számomra lenyűgöző volt. Egyetlen egy percig nem unatkoztam, pedig eléggé nyugós vagyok mostanában már, hogy valami körögen eléggé. Uh, a másik, hogy láttunk egy darabot a szkénében. Nem tudom, hogy a -e, vagy nem, az, az érzésem a nagy füzet, ami fantasztikus cínési játék volt, és végig nem értettem, hogy mi a darab. Igen, hát a katonában ez most már a második eset volt. Egy pillanatra vagy ne le, jó? Jó. Köszönöm. 061 489 és 0636771161 ötös sorszámmal...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 8-8 előtt utoljára ajánlom a 0614890999, valamint a 063671161-es telefonszámot. Tessék! Szervusz vagyok. Szia! Hát nekem nagyon fantasztikus hétvégén volt, ugyanis uh, van egy relatíva újdonság barátnőm, és ezen a hétvégén azt csináltuk, hogy elmentünk húsvétorni pésre, utána meg elmentük az ő családjához az Alföldre, és mind a kettőnél egy családbemutatás volt. Nagyon érdekes volt megélni mind a két oldalt. Jó volt? Nagyon jó volt. Nagyon jó volt.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 valami jeleni a hangom ma reggelre. Eszemben van még a Magyar Alanszak az a cikk, amely beszámolt a mi beszélgetéséről, mint szürreális élményről, meg arról, hogy aki nem hallgatja ezeket a reggeli beszélgetéseket, a számára ez mennyire értelmezhető vagy értelmezhetetlen, miközben ennek az értelmezési kerete, már mint ahogy mi beszélgetünk, az szerintem nem olyan bonyolult. Én láttam én is a cikket. Jó reggelt neked is, és tár, is is. Elcsimó Lászlóval beszélgetek, vagy ő velem nézőpont kérdése. Én inkább a cikkét adottam szirreálisnak. Tehát, miért, is volt, miért is volt szirreális az a beszélgetés, ahol elmeséltettem velem, hogy Amerikában milyen élmény volt, milyen tapasztalat volt megélni azt, hogy az emberek furcsán néznek rám, mert fölveszek egy uh, uh, olyan sokkát, amint Tompnak volt a választási mondata. Nem értem, hogy volt ebben a szürreális. Hát, én hogy ez, ez volt a szürreális, tűnt? vagy megkérdeztem tőled, amikor hallottam, hogy az valamilyen egyéb művelettel van összefüggésben. Nem tudom, én csak mondom... Ja, most doba dolna... megyek el, és ezt talán konkrétabban más szóval kérdeztem meg. Nem, de a dolognak az a lényeg, hogy a maga az értelmezési tartomány, tehát öm, pont azon gondolkodtam, öm, most kivételesen szerdán volt a pályának a felvétel az ATV-ben az ünnep miatt,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 elgondolkodtatott a tekintetben, hogy milyen lenne, ha vissza akarnék és vissza tudnék térni oda, ahol az ember gyakorlatilag semmi más nem csinál, csak kérdez. Nyilván van, az ember tisztában van az, hogy vele beszélget egy érregelényésorban, az nem olyan lesz, mint amikor interjútod az az átéve, a kosú tehát Ez egy egészen más típusú rádiózás, és az embernek ezt magában kell közéleti szereplőként átgondolnia, hogy Vállalja, vagy nem vállalja még azt, és átgondolhatja tulajdonképpen, hogy ez használ neki, vagy nem használ neki, mert hát és tudatosan végezzük a munkánkat. Ha, és hogyha az ember ezzel tisztában, ennek, ennek tudatában beszélget szeret minden héten egyszer reggel, akkor szerintem nincs gond, tehát nem lehet gond legalábbis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 Ez nem, mint a Androm történetben a beszokadást történet. Hát abszolút. Csak ez éppen most nem egy esti Tehát az vetődött fel sokakban. A hídgyűlökezet egyik vezető tagja részéről akinek én ismerőse vagyok, hogy például Balavány György írása, ami a 24. n megjelent hétfőn, az milyen mértékben volt ünnepellenes és keresztényellenes uh, a lankai uh, események után. És nem, tudom, nem, nem tudom, mert nem olvastam. De, de én, én ezt nem tartom feltétlenül ördöktől valónak, hogy, hogy mondjuk um, arról polemizálunk, hogy valamit miképpen lehet ide haza értelmezni. Az egy másik kérdés, hogy az egyébként a helyét adnak, hogy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 csinálja meg, akkor én nem tudom, ki a pártját, vagy valamit, amit úgy régebben csináltam. Mert annyira bántotta az igazságérzetemet. Ez két olyan esemény volt, amelyet azóta is dolgozok fel. Nem tudom, mennyire voltam érthető. Érthető voltál. Érthető voltál. Ezeket túl... helyeztem egymás mellé, nem biztos, hogy pontosan értelmezve azt, amit te mondtál. Igen. Én maga csak prózai voltam, tehát én arra én arra próbálok uh, utalni, hogy, hogy én azt érzékelem, tegnap például a barátitársában voltunk. Azt mondja, hogy hány házas pár, köszönhető akik én szoktam találkozni, és uh, nagyon érdekes és hosszantól éjszakában nyúló beszélgetés volt. De sokkal inkább, a, tehát, hogy, hogy súlyos és fontos társadalmi kérdésekről. Egy kicsit érintve az a tepolitikát is, de ott is csak annyiban, hogy milyen hatása van ránk az a kampány, ami, ami gyakorlatilag a szavazó főkébe elviszi az embereket, ez hogy működik. De mondjuk egy álvaszót nem ejtettünk arról, hogy mi történt síralkánt, hogy egy égényesított beszébe felhozni, hogy tényleg, hogy láttátok, hogy mit szóltak hozzá. És, és, és igazság szerint az elmúlt képet van jó pár alkalommal volt, jó pár alkalommal volt valakivel beszélgetni, hát, hogy, hogy viszonylag laza volt ez az ünnepünk nekem, és sok beszélgetés adott alkalmat, és egyetlen egyszer nem került szóval. Tehát így az embereket nem azt mondom, hogy, nem az egyes kifejezés, nem ráztam, meg, csak hogy egyszerűen már szinte hozzá vagyunk szokva, hogy ilyen dolgok történnek, hogy hát most meghalt kétszáz valahány ember, mert önmagában is ezt kimondott, hogy lehet, keresztény templomokban is. Tehát ez olyan brutális és döbbenetes dolog. De, de, valahogy, de valahogy egyszerűen az a, hogy olyan világban élünk, hogy kezdi az ember ezt, ezt megszokni. hogy egyáltalán meg lehet ezt szokni, nem tudom, hogy ez egy jó kifejezés. Nem akarok olyan mondani, aztán rögtön belekapaszkodnak, hogy egy érzéketem szó nincs soha, csak, csak egyszerűen valahogy egy ilyen furcsa érzésem Azért érdekes, amit mondasz, mert szerintem... Igen. Ja, és nem arról van szó, hogy távol van tőlünk fizikailag, mert emlékezik csak arra, amikor ugyanabban a térséget szóna mi volt, Friderikusz milyen országos és szervezet, akkor még azt is mondtam, hogy az ennyi szóval túlzás, nem mint érzéket le volna, csak azért mondtam, hogy túlzás, mert amikor az erdély ára vízkárosultak esetében, amikor döbbenetes katasztrófa történik, ugyanezt a, Ugyanezt a kiállást nem tapasztaltam meg, figyelni kostolni sok embert, sok más embertől, akinek lehetősége lett volna nyilvánosságot hasonlóképpen megszólítani és példőjteni. Pérz Tehát magyarul a az nem a, nem a fizikai távolság miatt, vagy, van így, vagy történik így, ahogyan történik, vagy pontosabban vannak a, a, a, az arról való beszélgetés gondolkodás.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 Hát most éppen én is egy defogadás történeti problémáról beszélve, tulajdonképpen tudom, hogy ki hogyan a hozzá is, hogy hogyan értelmezli, és mit jelent számára. Hát hogy, hogy, hogy mennyire meghatározó az eset, az, az éppen az jelzi, hogy ki mindenki, és milyen módon szóval, még akkor is, hogy egyébként sokan, hát teljesen elítélhető módon, hogy a módkori műsorban kiemeltet, hát ö, ö, szinte már már nevetségesen reagáltak, de, de azért önmagában az, hogy ennyi embernek van hozzá valamilyen módon viszonya, és hogy ezt ki is fejezi, ez valamit kell, hogy jelentsen. Tehát, hogy ez egy fontos dolog. A... Szerintem egy része pótcselekvés. Tehát abban az, az, az, az esetben, hogyha egy a... hazai épületről lett volna szó, Isten mencs, hogy... De ami a, a TV az Osztrámat illeti, az azért egy nagyon jó példa, mert arra gondoltam, hogy nekem oda el kéne elmennem,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 Jó, de ilyen típusú pócsalat is, ugyan maga is most mondod, hát az nagyon sok uh, kérdésben megélhető tetten érhető. És nincs, nincs, nincs alához, hogy ez az, tehát ezt úgy csinálják, mintha nem lenne pócsalak is. Tehát te, tulajdonképpen az a, az a beszéd mindenképpen mindenről beszélni kell, és értelmezni kell, és okosot kell mondani, és valami nagyot kell mondani, hát ez egy uh, már más szintű, tehát az értelmiségi léformához. És valóban, valóban van egy jó nagy adag De minden esetre <coughs> ezzel együtt az nagyon érdekes, a később visszanézzük, hogy ki miképpen is nyilatkozott erről a, a, erről a tragédiáról, nem mint a, a naturalnak a tragédiájáról. Ugye az a, és hát persze az is, hogy egyesek hogyan próbálják szembeállítani a megszólalókat, mert olvasom a 444.2-n a cikket amelyben Idéz is semmilyen ról aki aki valamiféle apolitikus, a, a, a, a, or, a, óriási nagy a, a, tragédiának éri meg a dolgot. Hát hogy, hogy tényleg, tényleg a, azt gondolja, és meg is nézem, szó szerint mondott, a, egyfajta, az, ez az égő egy kifejező azt. A... Gyere vissza a telefonodhoz. Azt mondja, hogy ez az égő templom kifejezi azt az apokaliptikus értéklesztést, amit a mindennapokban megérünk. Ezt mondta a semmilyen, És ezzel szemlárítják a, a Bermikrosnak, a Váci Pispoknak a megszólását, aki azt mondja, hogy az égő templom az, az tulajdonképpen az ebből való nagyívű gondolatok, hogy ennek az esemének az értelmezés kapcsán megfogadott nagyívű gondolatok azok valójában Elvisznek be a Jézus gondolattól, nem a kőtemplonhoz kell ragaszkodnunk, hanem, hanem a, tulajdonképpen az eredeti Jézusi gondolathoz is. Úgy, bár nagyon szépek és nagyon fontosak, emlékek, amelyeket őrizni kell és is kell, de hogy valójában a, az igazi érték az ember mondja Ber És tulajdonképpen ez egy nagyon szép gondolat és jó gondolat, de ezt nem biztos, hogy szembe kell állítani az, amit a, a semmilyen mondott. Valamelyik barátom azt mondta nekem a hogy hogy ő úgy értelmezte ezt a jelet, ugye mert sokan jelet akarnak benne látni, úgy értelmezte ezt azt a jelet, hogy Párizs el esett. Hát, hogy a kereszti világ esett el Párizs. Szóval, és én nem mondom, hogy ez mind helyes és jó értelmezéssel, csak hogy egyáltalán egy ilyen típusú értelmezési kísérletek vannak, azok azt jelzik, hogy, hogy hát az emberek egy jó részében igény van arra, hogy, hogy hogy ilyen módon gondolkodjanak a, a világról. Azért lehet, érdekes... Hogy... Lehet, hogy megint össze fog is sűrűsödni az idő, ahogyan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 De hát mondjuk az a tanás nem volt érdemtelen, hogyha belegondolsz, hiszen eh, nekik ebben óriási tapasztaltuk, tapasztalatok van. A, a rendkívül sok bozótűz tűz miatt. Hát hát a bozott és a Notre Dame azért az nem, <gül> tehát a, a, a, a bozott tűz struktúrája és a Notre Dame struktúrája azért ebből a szempontból nem összevethető. Hát tűz tűz. I, igen János, de azért csak azért van benne valami is. Mert, mert hát ugye a... Az, az a tapasztalat, hogy vannak olyan tüzök, amelyeket csak a levegőben, helikopterek tudnak ami az, az egy valós tapasztalat. Az egy valós áll. tapasztalat, de az, hogy egyébként egy felülről jövő víz özön, az hogy a hason, hatott volna egy izzó kőtömegre, azt lehet, hogy a franciák jobban el tudták dönteni. Igen, ebben meg neked van igazod, és, és nekem is az volt az első gondolatom, mert nem tudta az ember végig is, tehát össze a között mennyire sérült már, sérül már akkor, mert ugye én végig azon hogy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 tehát, hogy amikor azt nyilatkozzák a tűzoltók, az olyan technikai tervezetű kérdés, hogy hát az is jön, hogy, hogy nem volt össze a tempom. És az ember is gondoljuk, de hát miért is kell, hogy összeomoljon, de hát persze, tehát, hogy le is írták a tudósítások, hogy, hogy ezek a kőfalak is hihetetlen módon átforrósodtak, tehát hogy valójában megazulnak a struktúrák. Há, maga az anyagát alakul.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 Lászlót hallották. Ma a 2019. április 23. a kedvenc, és 2 perce múlott 8 óra ez a kéfejöncsi. minden, amit az az napról tudni kell, vagy érdemes.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 Rendező, színész, dramaturg 1984-es 88 között a Színház és Filművészeti Főiskola dramaturg szakán tanult, ahol 1990 és 93 között a rendező szakot is elvégezte Ádám Otto osztályában. 88 és 89 között 39 és 99 között a Szegedi Nemzeti Színház tagja volt, ahol 2008 őszén néhány hónapig a Prózai tagozatot vezette. 89 és 94 között a Független Színpad, valamint a Miskolci Nemzeti Színház, 94 és 96 között a Vix Színház tagja volt,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 Szép Ernő, Lila Akács, Manci, a primadonna Manci a primadonálmokat szövegető kis varóni a városligetben egy hatalmas Lila akár alatt ismeri meg és szereti meg Csasinski pált. Pali viszont bizonyos néj iránt érez lirai szerelmet, az uriasszony asszony azonban csak játékszernek tekinti és csapadár élvetegségével hamar kiábrándítja. A felejteni akaró Pali Angelusz úr kaszinójában talál rá az új táncos csillag Mancira, mire rádőbben, hogy Manci hozta életébe a tiszta szerelmet és az ártatlan ifjúságot, a lányt már oroszországi turnéra Viszi a vonat. Jó reggelt lehet?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 a Józsv Attila Színhezben Szépernyi Lileákács című ö, darabjáról van szó. Azért lényeges megemlíteni, hogy nem a Szépernyi által írt darabról, hanem a Guelminó Sándor kitű kollégám, a regényből, mert ez eredetileg egy regény, írt egy remek átiratot, és, ö, és én ezt kaptam meg az igazgatótól, hogy lenne megrendezni.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 hogy mondjam, hát olyan zenéket hallgattunk, meg olyan, olyan kultúra, vagy olyan világ felé vonzódtunk, ami nem volt feltétlenül ö, a mainstream, nem volt komilfó akkoriban. Jó, ha már itt tartunk, akkor é, itt látom a zenei betéteket, nem láttam az előadást, szeretném hozzátenni, de ar, az a Sándor Sándorféle átiratból egyenesen kiderült, hogy ebben zene is lesz, és ha igen, akkor ö, az mi? nem, a, a mi az nem, a zene az igen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 Hol igen, hol nem. Tehát pályai, néhány, van olyan, hogy itt énekel ez meg az, itt meg énekel ez meg az. De azt hogyan de... Akkor, hogy énekel ez meg az, de közben nincs odaírva, vagy mit? M de, mert ez szerintem az ő elő az, ő szendezte ezt a, színben, a, bort, a Sanyi, mert mert Sanyi rendező egyébként. Uh -huh. És nyilván ő tudta, hogy oda mit akar tenni, de ezt a példájában nem írta bele. Ő neki egyébként volt rendezése ez ügyben? Hogyne, hogy hogyne. Ezt Ezt saját magának írta. Tehát ez tulajdonképpen az ő előadás korai tíz évvel vagy 12 évvel előtti meszem győri előadásának a kvátilja. De az egyébként, között. hogy akkor mi volt a zene, azt vagy nem tudjuk, nem vagy most közömni. Én nem tudom. Okay, tud. Közönös okay, is, de én jó, nem is tudom. Okay. Meg, meg én is ez, ez engem nem is érdekel. Oké, okay, nem tudom, most már értem. Hatnád. én tehát oda is, ahol ő zenét írt, én is zenét illesztettem, de, de még máshova is. Uh -huh. Hozeketem, hogy én az én első szakmán dramatok, tehát nem okozott nekem gondot dramaturgilag valahogy belenyúlni egy műbe. És a, kiindultam a saját a maszkolom, hogy akkor én miket hallgattam, vagy mik voltak azok a azok a da dalok, amelyek engem foglalkoztattak, és és akkor így belekerült például egy, egy gyönyörű csatamás dal, csöndöd vagyok. Látom, én... itt van csatamás, csatamás, Európa kiadó, Európa csoport. Így, így van, így van, így van, ilyenek. Tehát ezek nagyon, ezek mind szerelmi dalak, talán a Szabad is, meg a Gonosztol című Európa Kiad oldalt számítunk még szerelmi dal. Kicsit splínens, kicsit dekadens, nem is, nem is olyan optimista, ez kétségtelen, eddig se. De mégiscsak a szerelem, a férfi kapcsolat különböző aspektusait járják körül ezek a dalok. Ráadásul nagyon szép dalok egyébként hozzá nem tennem. De hát nem vidámok, ez kétségtelen. És nem mindegy, ezeket használtam én, mert ez, ez jelentett nekem valamit. Ez az én személyem, az, az én múltam, az, az én habitusom, ezek a dalok álltak közel, és én ezeket kezdtem el használni. E, ugye az, a történetben... Mindegy, finatt, szépen... akkor, amikor ez az előadásban volt, akkor az eredetiek szólaltak meg, vagy ezt a színészek énekelték? Színészek énekelték. Színészek énekelték. A. És van zenekar is? Van, van, van, van igen. Mm -hmm. Nagyon jó, jól jó szólam. Furák Péter, nagyszerű kollégám lehetetésével. Oké, okay, figyelj. Uh, és uh, lényegében azt történt, hogy ezek a dalokra bekértük a jogdíjat, ugye mert ezt kötelezett, mm -hmm. uh, ezt a színház kéri, nem én, mm -hmm. tehát az intézmény kéri a dalap jogdíját, és uh, tulajdonképpen magát, magához a szöveghez alig nyúltam hozzá, a Guemino szövegéhez, de nagyon jó szöveg. Tehát nagyon, nagyon jól van megírva a, a darab a regényből, uh -huh. amelyben, és az is nagyon fontos, a regényben is, és a szépermű által írt szívdarabban, és a guelmino által írt változatban is van egy elég érdekes jelenet, amiben az éjszaka-kerülés közepén egy múlatóban, egyszer csak válaszolom, egy férfi betámolyó, és el zsidózni,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 És akkor azt történt, hogy már lement ötször az előadás, három főtóba, a bemutató, és egy vasandióta nyomadás, amikor az igazda túl behivatott. És gyakorlatilag utasításbattal, hogy ezt én húzom ki. Mi, eh, mondán, mi, volt, mi volt az indoka? Hogy a, hát, hogy állítólag ez egy náci jelent, és az ő barátai ezt kikérték maguknak. Most oda kell tennem, hogy a valóban nem egy lányregény de számtalan én ismerős azt mondtam, hogy nagyon keményen állt, és nagyon erősen szembesít bennünket, minket, hogy mondjam, azzal, ami gyakran fordul elő. Jó, most félretéve azt, hogy mivel szembesít, hogyha az benne volt a Góel Sándor félre változatban, azt én nem tudom, hogy kötelessége elolvasni az igazgatónak, vagy sem. Viszont de... így de... a kezembe a példányt? ez ezért, ezért kezdtem ezzel, hogy ő a kezembe a darabot.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 Ö, nem, ennek volt tíz évvel ezelőtt egy előadás, amit a Guelminó maga rendezett, és abban is benne volt az előadás. Azt én értem, de ezt az előadást is látta az igazgató? Persze. Oké, tehát az arra utal, hogy azért mondom, hogy akkor közvetlen utána nem szólt, hanem később. Ö, egy kettő napon látta, és mondta, hogy legyen egy picit puhába jelenet. Hát jó. És akkor ezt megpróbáltuk volna, hogy puhába, puhába jelenet. az hát, milyen el, el, akkor puhába jelenet? Tehát most ennek vannak eszközei, hogy mennyire kemény valami, vagy mennyire karcos? De maga a szöveg az a szöveghez az ember, Az az előadás, az előadás módja változhat. Igen, igen, igen, igen. És akkor valamennyire ezt próbáltuk hogy mondjam, humorosabbá tenni, vagy könnyebbé nagyon nehéz szedni egy életet, de humorosabbá találhat. Tehát az ember nem mondjuk egy. nem egy német jelentet rendszer, hanem egy cseh tehát ennyiben, Tehát nem veszük annyira komolyan. Az az a komolyan. Amikor az a kérés hangzott el, hogy ez onnan kerüljön ki, akkor valójában ez egy színházban, sose voltam színházi dolgozó, ez kérés, vagy ez valójában utasítás? Úgy utasítás. Ez úgy nézett ki, hogy már meg volt a damutató, és már lenne még egy előadás, amikor ez, és ez, ez a dolognak a különessége, hogy mit mondjam, vagy ez amiért érdemes erről talán beszélni. Vagy nem, már öt, öt előadás közönség előtt, és ö, utána gyakorlatilag utasításba kaptam, én ezt emelőtt húzom ki. Ilyenkor, ilyenkor ezt ritkán adják ö, írásba, gondolom én. Of course, természetesen. De ezt nem, nem szoktuk írásba adni. És ö, ilyenkor az ember hogyan reagál rá, hogyha az illetőt, akinek ezt intézik, terli, Péternek hívják? Hát úgy reagáltam, hogy én ezt nem rendezem meg. Tehát mondtam, mondtam az igazgatónak, hogy ezt rendezem meg ő, én ezt nem csinálom meg. Hozzá kell tenni, hogy ő itt, mint Pögyuszer viselkedik. Tehát a jogi helyzet amúgy is nagyon szabályozatlan. Tehát én nem vagyok, hogy mondjam, szellemi tulajdonosa a saját előadásomnak. Jogilag. Mert? Mert nem, mert a rendezői munka az képen nem jogköteles munka, tehát nem vagyunk ilyen értelemben a saját ötleteink. Magyarul, hogy egyébként független, hogy rólad vagy bárki másról van szó, az igazgató bármikor átléphet a rendező feje fölött?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 Ez mikor volt? És ez egy hétfőn, <coughs> a bemutató után hétfő. Ez az, az március, mint 11 De azóta már. volt egy előadás, nem? Hogy hogyne. hogyne. Ö, és akkor ez ugye volt rá egy hét, hogy én ezen elgondolkozzak, és akkor három napig azon gondolkoztam, hogy én ezt nem fogom csinálni. De itt ugye egyetlen faramuti szituáció, van, és a hallgatóknak talán ez egy érdekes dolog, kicsit betekintés a, a háttérbe. Azt gondoltam, hogy itt egy olyan éles helyzet állt elő, amiben valamelyikünknek kenyer törésre kell vinni a dolgot. Na most itt közben tudni kell azt is, van 20-25 színész, meg közöműködő, akik erről micsak tudtak. Na most ezt a dolgot az igazatúr karakterét ismerve valaki biztos, hogy lebonyolította volna helyettem. É, és akkor én azt gondoltam, hogy viszont a saját volt aki munkat, akik kimedják ezt az előadást. Gondoltam nem. Gondoltam, nem hagyom ebben egyet. De a színház rendes tagja vagy? Nem. Nem. Igen? É, ez egy mondjam, szerződéses okay, viszony. Oké, igen. És? Mi töltött? És akkor vasár, vasár, egy vasárnapi napon volt a következő előadás. Kitaláltam valamit, nem húztam ki előadást, az hozzá tegyem, Hanem azt találtam ki. Annak idején én rendeztem Georg tabori a Mein Kampf Ragnóti Színházban, és a tábori mondta nekem, hogy állítólag a ittennek az volt a veszőpari pálya, hogy a zsidók és a biciklisták tehetnek mindenről. Igen. Mert hogy állítólag egyszer, amikor még nem volt az, aki volt, a Pécsi Festő Akadémiára felvételizgett, és elgázolt egy biciklista, és azért folyton dős volt a biciklisták, És akkor az zsidó szó helyett mindenütt biciklistát mondanak nálam. Igen. És akkor ennek van valami humor, ismeri a történetet, mert egy elég közkeretű városi legendar, Ilyen. a Hitlerről az a hogy Azt tudja, hogy itt mit kéne mondani eredetileg, általában pedig nyilván, ha haragszunk valami kisebbséggel, akkor több mindegy, hogy uh -huh. minek nevezzük. A jelenet attitűdje az érdekes. Uh -huh. És tudjuk, hogy itt valakikről van szó, akik egy zárt kör, csoport uh -huh. pirézeknek is nevezhetnénk akár. De a, <gül> a... De a még nem tud, hogy van a pirézek.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 Jó, Sőt, tehát tudom, de tudomásul vették a maguk módját. Tudomásul vették. Ez fontos, hogy ezt én interpretáltam nekik, és én nem akartam de... a, a hátamokat az igazgató bemártani. Elmondtam az esetet úgy, ahogy van, higgattam szárazon, és gondoltam, hogy mindenki rábizony, hogy mi a véleménye. Uh -huh. De azt mondtam nekik, ez lesz a élet. elmondtam, Elmeséltem nekik ezt a tábori uh -huh. esetet, ők uh -huh. terültek, és a többi letüket a talán sikerült feloldani uh -huh. ezzel, és innentől kezdve így még az előadás. Ezt a verziót látta az igazgató? Nem, de tudó, tudóan. És ehhez a verzióhoz nem volt hozzászólása? Nem, mi a, nem, nem, nem is beszéltek, azt hiszem. Nem, nem tudok róla, volna. Azok, akik korábban szóltak neki a zsidók miatt, azokat ugyanez biciklistával nem zavarta. Nem tudom, hiszen szerintem ők nem látták már a biciklistás változatot. Mm. Tehát az összes érdekes személy, az ott volt az első öt előadáson, a hatodiktól ilyen mérvadó közeg már nem volt jelen. De hát sok mérvadó közeg volt jelen, de hogy mondjam, azok egyrészt tudták, hogy a biciklista minek a metaforája. Másrészt pedig, Más pedig ilyen... kapcsolatban volt ilyen kifogás, hogy ez az egy jelenet volt az ominózus? Még, még egyet ki kellett húznom, de ott az, az, az, az volt a hivatkozás alap, hogy nem értik a nézők. Azt, ki, azt is kihúztam, mert én tudom, hogy ez egy tényleg nehezen bonyolult jelenet, mindegy, azt más, más olyan megoldottam. <kül>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 Én azt gondolom, azt gondolom, hogy arról, arról, vagy arról, arról érdemes beszélgetni, hogy, hogy a XXI. században, ami mindenem túl, tulajdonképpen ezt nyugodtan nevezze. Én magam ezt úgy hívtam, hogy cenzúra. És ugye nagyon érdekes, mert az eladás első felvállásának végén a Szabad is meg Gonosztolt, hogy Európa kiadónak az elsősorra úgy, első úgy hangzik, hogy Agyamban Kopasz cenzorül. Igen. De nagyon jól derültem Talán a hangra ez. Talán minden hangrázser fő vagyok, nem tudom pontosan. Igen, igen. Minden szavamra ezzel Igen. Ö, és nagyon jó derültem ezen, hogy ezt a Daltin ide, ide illesztettem, mert hát így utolér bennünket a történelem. Ö, mert ez, ez ilyen értelemben. A másik jelent, ez egy értelmezési kérdés. Valaki érti, valaki nem érti. Sokan nem értették, ez kétségtelen, így van. Hát az, hogy sokan de... nem értették, az hogyan derült ki? Azt én is hallottam. Nem csak ő. Tehát és az, az, hogy az, hogy az emberek hallott. nem értik, az egyébként azt jelenti, hogy. Nem, azt... Akar, nem akar nem ok arra, hogy te kell húzni. Igen.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 Hogy, és a maga az az érdekes, hogy ha ez valami nagyon durva életlen lenne, akkor még hagyják. De, de egyáltalán durva életlen. Olyasmi tettél, ami vagy, mi a saját magadra azért korholóan nézel a tekintetben, hogy akár vehetted volna a kalapodat is? Hát hiszem, nem vettem is. Mert? De hát azért, nem, nem dolgozom ott de, de maga az előadás további élete szempontjából, én nem csak a Saját magamnak vagy az igazgatóságnak tartozom, hanem például a többi alkotó. De én most jól sejtem, hogy ha bármelyik színészed most hallgatja ezt a műsort, ami a valószínűség, akkor most tudja meg a változtatásokat? Nem, mindenki tudja. Mindenki tudja. Belét vagy az igazgató kérését tolmácsoltattam? -e? Ezt, ezt így, ahogy ma, az imént megpróbáltam történetileg hülyen és peszesen elmesélni, nekik is elmondtam. Csak nem kértem véleményt hozzá. Mm. És az, hogy nekik van-e véleményük vagy sem, az szintén nem derült ki? De, hogy is nem. De hogy is nem. De az, hogy bárki emiatt szólt volna az igazgatónak, és azt mondta volna, <gül> nem, hogy... Nem, nem, nem, nem, ez nem. Ilyen nem szokott előfordulni, hogy mindenki sokkal kiszolgáltatottabb. És Én nem volt olyan színi kritikus sem, aki ezt egyébként észrevette volna? Ö, nem, hiszen a kritikusok egyszer megnézik, akkor egyiket látszák, vagy másikat Jó, de látszák, vannak akkor... különböző iskolák, van, aki az, nem az első előadást nézi meg.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 Hát, hogy szakmám, azt nem tudom. Vagy... Azt kérdezem tőled, hogyha ha netán véletlen úgy alakulna, akkor egyébként harmadik menetben, vagy második menetben neked van-e bármiről beszélni vele, vagy attól köz... azt köszönöm szépen, nem kéred. Nem, nem gondolnám. Van-e más, amit el akarnál mondani? Nem. Jó, akkor maradjunk abban, hogy. Amikor... Mindenki jöjjön el az ki egyébként, mindenkit mindenki. nagyon-nagyon szeretjük, és szerintem Talán 30-án lesz a következő. 30-án van a következő igen. Köszönöm szépen. Uh, Tedi Haipétert hallottak. Jó reggelt, szia! Minden jót. Sajnálom az apropót, és természetesen meg fogom keresni a József Attila színház igazgatóját, akinek a neve nagy valószínűséggel nem véletlenül nem lett kimondva. Mindenki utána nézhet, de ha eddig nem lett kimondva, akkor én sem fogom kimondani. De nem azért, mert tartózkodom tőle, hanem majd ki lesz mondva akkor, amikor rendelkezésre áll, vagy köszönni szépen nem kér a Kejfejancsiból tapasztalni fogják 061-489-0999-0-630-677-1161 figyelek, ha van mire most az Európa kiadók kellene, hogy következzen de nem hoztam Európa kiadót 0 és -7 -7 -1 -1 -1. Valakinek van telefonszáma a József Attila színház igazgatójához. Döröpontfialajanos kukat gmail.com, vagy adásban, anélkül, hogy adásba kerülne. Természetesen, aki tudja az én otthoni telefonszámomat, amit nem tudom, hogy a 44420 megértem már, ez rossz már megjegyzés volt akkor arra is várok üzenetet. Tehát a József Akiva színház igazgatójának az elérhetőségét szerettem volna elérni. 0614890999 és 063677161. Zörö.fialajanos.kukac.gmail.com Adásban 06148909999 és Vagy a privát telefonszámomra várnám a József Attila Színház igazgatójának elérhetőségét. Természetesen hívtam a József Attila Színházat, de ott még ilyenkor nem veszi föl senki sem.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 amelyben e, e, szerepel ön, az ön nevének kimondása nélkül. Én ahhoz a riporteri iskolához tartozom életkoromból adódóan, e, akik megkeresik azt, akik érintettek benne, beleértve, vagy igényt tartanak-e vagy sem, amennyiben minimum meg szeretné hallgatni a beszélgetést, akkor odaadnám a hangmérnökömnek, aki valamilyen fájban elküldi önnek az e-mail címére. Az a kérdésem, hogy erre igényt tart-e vagy sem, vagy köszönjük szépen, az egész nem érdekli.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 Bárki, aki meg akar szólalni bármilyen ügyben, vagy hívhatom Nemes gábor A Nemes gáborral folytatott beszélgetéssel nagyjából véget fog érni a mai Kejfej Jancsi. 061 489 0999 036 3677 Akkor megvan, Laci? Tessék? Igen, mondtam neki. És akkor el tudod küldeni? 25 perc múlva. Jó. Oké. Okay. Nuhat egy nénya99 és 0 hét egy hat So, you show how és másodszor.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 Azt írtam, köszönöm, beszéltem vele. 061 és 06 Senki többet? Máskor ilyenkor a hiányérzetemnek szoktam teret engedni, már ha van az, hogy végül is az önök érdeklődését mi váltja ki, mi nem, beleértve, hogy ugye örök tanulság, hogy untig elegendő, hogyha egy rádiumisort hallgatnak, nem kell abba feltétlenül beletelefonálni, még 38 másodperc, az, hogy elhagzott a név valaki írta elnézést, az nem egy nagy kunst, a József Attila a színháznak jól ismert igazgatója van, tehát ha én elmondtam a nevét, a valója nagy tapintatlanságot nem követtem el, csak annak írom, akik közben erre felhívta a szüves figyelmemet. Minden esetre élő lebonyolítású telefon a beszélgetés kapcsán. nem jött létre, így hívom Nemes gábor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 Őrület, Jó, de, vagy, de, vagy, de vagy a... mindez, hogy negatív vagy pozitív, ez nem, nem jelenti azt, hogy közben magával az eseményel tárgyszerűen neki nem megismerkedni. Tehát azért permanensen, ugye annak idején szerűen hoztam be e, e, tanárul mondását, mely szerint azért nem árt, hogyha a téva ismerete befolyásolja a diákságot, ez most már abszolút nincs így.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 máshogy is van káosz, máshogy is vannak ázírek, máshogy is van az égvilágon minden. De nem csak erről van de... lábor, hanem hanem hogy az egészhez való viszonyulásról. Igen, Tehát, igen. hogy eleve a, úgy kezdünk a, a megbeszélni... de ugye kezdünk megbeszélni dolgokat, hogy ahhoz egyébként a téma ismerete nem szükséges. Na most...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 Oligarhák, de igazi oligarhák, tehát nem csak Putyin kegyelméből lévő És e, hát elég Jó, itt. Áljul meg, egy egy meg Gábor, mert akkor viszont nem kell. Ezek az oligarhák egyébként ezek szerint potenciálisan akkor már régóta léteztek. Mióta beszélünk. Nem, hát ők mióta, mióta beszélünk. Mióta beszélünk nem, nem, nem azt kérdeztem. Azt kérdeztem, hogy mióta beszélhetünk Oroszországban oligarhákról. 92 óta. Ö, nézd, a, a, most voltak, akik úgy kezdték, hogy egészen picibe, és föltornázták magukat, voltak, akik egész egyszerűen lenyúltak egy iparhákat. Annak legállít, idején nagyjából mennyi idő kellett oligarchává válni? Na, szerintem ez egy éven belül megtörtént. Ehhez kellettek már kapcsolatok, vagy nem feltétlenül? Hogy ne? Hát csak azok kelletek. Nem is annyira párt, mint inkább szolgálati kapcsolatok. Jó, elnézést, akkor vissza oda, amit kezdtem mondani. Igen? Na, itt voltak ezek az oligarchák, borzasztó dolgokat csináltak, gyilkoltak. Hát ugye az, az elsődleges tőke az sohasem finom módszerekkel történik, általában valamelyik rocketevő is azt mondta, hogy az első millióról ne kérdezzenek. És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 Putyin például azért jó, mert Putyint az oligarchát találták ki. Konkrétan a, a, a legfőbb támogatója, a legfőbb égyezgéber az a Berezovski volt, aki később egy ilyen, olyan funkciót töltött be Oroszában, orosz, hogy mi nálunk soros. Ő találta ki, az oligarchák összeültek, és azt mondták, hogy most már tényleg ennek a hát, nagyon viharos korszaknak jobb, ha véget vetünk, jöjjön egy, egy komolyabb, biztos háttországgal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 és ma már Oroszországban büszké, büszkén mondhatja, hogy nincs olyan oligár aki aki Zóton rángatná, őt, ő rángatja a Zóton az oligarchát. Az orosz média -e tekintetben ez... semmilyen pluralitást nem mutat? Vagy plurális, de nagyjából. Azt... Az, médi... az orosz média folyamatosan vetít pluralitásából, és valószínűleg ma már, ma már sokkal kevés. De én ne felezz el, én Oroszországot ott hagytam 11-ben. Az most már 8 éve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 hagyni legalább ilyen kis um, díszletként némi demokratikus uh, hát, külsőt. Egy idő után ezt erről le kell mondania, mert abban a másodpercben, hogy úgy érző, hogy veszélybe kerül a hatalma, akkor elkezdenek működni a reflexek. Arról nem is veszély, hogy az egésznek ez a logikája. Tehát ahol, ahol fogy a levegő, ott, ott uh, maguk a résztvevők is hát elkezdenek egy kicsit másképpen viselkedni.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 egy uh, jólétre kapcsolatos tudatot akarja befolyásolni, hanem valami egészen más szándékában. Um. De azért először enni kell, szóval uh, Brechtnek ebben azt hiszem igaza volt, hogy először a has és aztán a morál, szóval bizonyos dolgokat biztosítani kell uh, Putin, akkor térjünk vissza hozzá, azért azzal lett Putin, hogy egy teljesen káoszba fulladt és olyan országot, ahol nem fizették például a nyugdíjakat,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 függetlenség van, még, ez is, még ide is egy picit be türemkedik a, a, a politika, tehát ma vannak egyrészt e, e, sárga rózsák is, tehát van, aki piros-sárga-piros, piros, nem tudom milyen színű rózsákat vesz, azon kívül ezek az, a rózsák ma ilyen, ilyen nemzeti szín szalagokkal vannak körbekötve, már lehet, hogy korábban is volt, csak nem tudom, nekem nem tudom, de most ez mindenképpen így van, és hát a, a, a bálaszték az elképesztő, tehát e, olyan mértékű Könyvkiadás van a függetlenségi politikusokból, törekvésekből, történésekből, ami egészetre elképesztő. Tehát, öm, Időjárás kedvez, kedvez, kedvez Nem. Ez, ez, a, ez a nagy pes, hogy, hogy általában gyönyörű, napfényes időtokot lenni most felhőrös, és még az sincs kizárva, hogy, hogy esni is fog, bár szerintem ami, ami esetet, az már el. De este zavarja őket. Szóval akkor rátesznek egy műanyagot az asztalra, a könyvek fölé, azon keresztül lehet nézegetni, vásárolni. Egyszerűen ez, ez egy olyan megállítatlan és kitörölhetetlen tradíció, amiért egyébként iriglem őket, mert gondolj el egy olyan tradíciót, aminek az a lényege, hogy minden évben könyvet veszel. És ez az is megveszi, ami nem a nagy könyvolvasó. Tehát a fiatalság jó része itt is hát...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 Voltam már ilyen több ilyen napon voltam már itt. Volt olyan, hogy.. Ez összevésünk az esemény és a Szent között erre is let, hogy mondtad, de akkor kiesett. Ez szent napján. Nem tudom. Szent György az hiszem, Katalónia védőszentje, ha jól emlékszem. Uh -huh. Tehát ez a ez a ez a indok, de, de ezt mindenképpen ez egy szép dolog, hogy könnyű vásárlásával ünnepik, csak visszatérve a kérdés tehát volt, hogy valakivel találkoztunk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 nem volt, nem volt katalán nyelvi oktatás, semmi, tehát nyilván van ennek egy ilyen dafke jellege is, de hát azért ez mégis egy szép dolog, és, és ilyenkor tényleg akkor a rádiók vannak az utcán, tehát ez olyan, mint egy ilyen nagy népünnepé, és hát például a rám látom, nem lehet végig menni, tehát egyébként is rengeteg ember van, most, most ez még akkor ki hozzájönnek a irakot könyves pultok és szátrak, úgyhogy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 A spanyolok közérzetét eh, nehéz felmérni, Én azt hiszem, hogy egy picit, picit jobb, eh, mint korábban, Két okból Egyrészt gazdaságilag egy kicsit jobban állnak, eh, nem olyan nagy a munkanélküliség, nem olyan van az egész. Azért az, amikor egy fiatal generáció éveken keresztül abban a tudatban él, hogy ő neki nem lesz munkája, vagy nem lesz értelmes munkája, azért az, az nagyon... Eh,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 de minthogyha ennek a, az egésznek a helyi értéke kezdene megváltozni, tehát mint hogyha az emberek azért rájönnének, hogy jó, jó, persze szép dologok ezek az elvi kérdések, de hát azért élni kell. Az is fontos, hogy, hogy, hogy milyen a költségvetés, milyen a kérdezni zárásképpen, hogy mennyire vannak a szó jó értelemben vett hétköznapjaid? Vannak. Tehát én úgy érzem, hogy, hogy kezd előtérbe térni. Jó, most választási ciklus van, több választás. És vannak is az portát. emberek is? Hogyne, hogyne. Az is érdekes egyébként, hogy, hogy milyen elképesztő politikus utánpótláson, bár egyébként tegyük hozzá, itt is kezdik előszedni, hát különösen azt hiszem minden párt, kezdik előszedni a, a populista patronokat, tehát e, torreadorokat bevetnek, e, sportolókat bevetnek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 Hát a populizmus, hogy milyen figurák... Szóval egyrészt ugye amit pozitívumként fölhoztam, hogy csupa fiatal, csupa ambiciózus úriember, azért feltűnően, hogy is mondjam, csak jóképűek. Ugyanez áll a női politikusokra is. Na most semmi kifogásom ellene, csak nem vagyok volna meggyőződve, hogy a, a jóképűek között a, az értelmesek és a politikára alkalmasok aránya nagyobb lenne,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 where we been calling then and is in, the street, in, the There in the midst of it's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 Fiala Janos Kukac,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 Négy, nyelc, kilenc, nulla, kilenc, kilenc, valamint nulla, hat, egy, egy, hat, egy másodszor. 0614890999 489 valamint 0636771161 senki többet Dörepont Fiala Janos kukac gmail.com nem rajtam mulat. Teszi. Jó napot kívánok! Gyönyörű volt ezt vasárnap, és párkány volt még gyönyörű. Hogy Nem volt túl messze egymástól. A... Ar arra gondoltam, amikor átmentem a hídon, hogy a, a, ugyanezt mondják a, a, az amerikaiak is mindig, hogy a, a niagara amikor azért menek át Kanadában, mert onnan azt kilátásszem. És hogy úgy egybe látni, tényleg úgy párkányból lehet ezt az egészet a Dunával, és, és onnan nagyon szép. Én dunalmásról almásról hazafelé jövet néztem, ugyanezt, de erről az oldalról. Úgyhogy nem voltunk messze egymástól. Nem. Köszönöm szépen. Örülök viszont hallásra. Viszont hallásra. Laci, te jössz.